Hvad er sociologi? Øh, jeg tror, det er noget med mennesker at gøre med ikke helt sikkert. Jeg ved ikke, hvad sociologi betyder. Øh, det er. Hvad hvis man ikke ved det? Jeg ved ikke, hvad sociologi er. Jeg kan ikke engang udtale det. <laughs> det ved jeg ikke. Sociologi, det ved jeg ikke, hvad. Sociologi? Jamen, jeg kan da huske, at øh, min fantastiske ikke samfundsfagsskolerer, men kommunikationstil lærer kan tale om andet en sociologi, og sociologi er dækket. Velkommen til podcast fra samfundsfag.com. Episode 13. Sociologi 1. Sociologi er en samfundsvidenskab der studerer det sociale liv for at finde mønstre og sammenhænge og forklaringer. Inden for makrosociologien fokuserer man på de overordnede samfundsstrukturer. Inden for mikrosociologien undersøger man f.eks. menneskers samspil med hinanden eller socialiseringen, som er en forudsætning for at indgå i et samfundsmæssigt fællesskab. Det er for eksempel oplagt for en sociolog at studere den samfundsform, vi lever under. Nogle sociologer taler om det moderne samfund, også kaldet industrisamfundet, og det postmoderne samfund, informationssamfundet. Det er den sidste samfundsform, vi kender i dag. Men hvad er så et moderne samfund? Det er et samfund, hvor man har en nationalstat, altså ikke mere små fyrstestater med befolkningen som undersorter. I det moderne samfund har man også en udviklet kapitalisme. Man har industrialisering. Man har urbanisering, der betyder, at en del af landbefolkningen flytter til byerne for at arbejde i den hastigt voksende industri. Man har også sekularisering, det vil sige, religion og politik bliver adskilt. Tro eller troen eller religionen bliver en privat sag. I et moderne samfund hylder man også rationalisering, altså troen på, at videnskaben kan erstatte religion som livets forskrift. Naturvidenskab, ikke religion, bliver idealet. Endelig er der specialiseringen, som indføres i produktionslivet. Her indfører man arbejdsdeling, så den enkelte får vidt forskellige funktioner i arbejdsprocessen. Forandringer, jeg lige har beskrevet, sker jo ikke fra den ene dag til den anden. Skal man datere det moderne samfund, så kan man sige, at det bryder igennem, samtidig med industrialiseringen i 1800-tallet. Og så er det forresten vigtigt at huske på, at den industrialisering og den modernisering kun var noget, der foregik i den såkaldt vestlige verden, men det var i sandhed en udvikling, der fik meget afgørende betydning over hele kloden. Det, der blev vendt op og ned på i det moderne samfund, var den herskende samfundsorden. Hedtil havde det været traditionerne, præstens prædiken og herremandens ordre, der var loven. Men nu var landsbyfællesskabet præget af opløsning. Produktionen var effektiviseret, og forbedret kost og hygiejne havde skabt et fødselsoverskud. Det betød, at der var overskud af arbejdskraft i forhold til det, der var brug for på landet. Så nu måtte befolkningen søge til byerne, hvor der heldigvis var stor efterspørgsel efter nye arbejdskraft på byens fabrikker. Det, der desværre også fulgte med, var elendige bolig- og arbejdsforhold i store byerne. Udviklingen af det moderne samfund betød opløsning af en lang række traditionelle fællesskaber. Individet kom dog ikke til at stå alene. Der opstod nemlig hurtigt en række nye fællesskaber, som f.eks. kernefamilien, boligbevægelser, de klasseopdelte massepartier, som repræsenterede forskellige befolkningsgrupper. Det hedtidige landsbyfællesskab blev også erstattet af nationalstaterne, som skabte grobund for den begyndende demokratisering og for et nationalt fællesskab. Nu var man blevet dansker, borgere eller en del af folket. Man var ikke længere Bare en undersåt. Den prædiken, man havde været vant til fra præsten i kirken, blev erstattet af en lang række nye ideologier. Og her var det liberalismen, der blev den sejrende ideologi. De første, der analyserede det moderne samfund, var de tre store, klassiske sociologer Karl Marx, Emil Durkheim og Max Weber. Karl Marx blev jo grundlæggeren af socialismen eller kommunismen, men han var ikke kun politiker, han virkede også som sociolog. Hans grundtese var, at man kunne opdele befolkningen i de industrialiserede lande i to klasser. Den herskende klasse, som udbytter den arbejdende klasse. I slutningen af 1800-tallet var der ingen samfundsforskere, som betvivlede, at samfundet var klassedelt. Men mens Marx mente, at klassesamfundet byggede på, at nogle få uretmæssigt havde tilsvunget sig magten, eller ejendomsretten over produktionsmidlerne, som var fabrikkerne, maskinerne og kapitalen, så mente de borgerlige samfundsforskere, at klassesamfundet var et resultat af den kendskærning, at evne og talenter var ulige fordelt. Nogle mennesker egnede sig alene til at arbejde for andre, mens en mindre gruppe var kaldet til at organisere arbejdet. Men sådan så Karl Marx ikke på det. Hans opfattelse var, at det var arbejderne, der med deres arbejdskraft skabte værdierne, altså for eksempel varer, bygninger og tjenestødelser, og derfor var der tale om en udbytning, når kapitalisten solgte de varer, arbejderne havde produceret, og kun gav arbejderne en brøkdel af den indkomst, han selv havde i form af en arbejdsløn. Derfor skulle arbejderne organisere sig politisk og gennem en revolutionær opstand overtage kapitalisternes ejendomsret. Når revolutionen så var gennemført, ville arbejderne i fællesskab eje produktionsmidlerne, og da der ikke mere eksisterede nogen kapitalist, som skummede en betydelig del af fløden, ville arbejderne selv få værdien af alt det, de havde skabt. Når det kommunistiske samfund var fuldt udbygget, forestillede Karl Marx sig, at alle mennesker skulle yde efter evne og nyde efter behov. Yde efter evne og nyde efter behov. Denne utopi er det dato ikke gennemført noget sted i verden. Var Marx sociolog eller politiker det kan du selv afgøre, hvis du læser lidt mere om hans teorier på samfundsfag.com. En anden af de klassiske sociologer var Emil Dyrkheim. Han mente, at man ikke skulle forsøge at forstå menneskers handlinger ud fra deres individuelle overvejelser. For alle individer var bundet af den tvang, som blev udløst af samfundets sociale struktur, sagde Dyrkheim. I dag anser de fleste tvang som noget negativt, men det mente Dürkheim ikke. Han opfattede den sociale tvang som det, der sikrede samfundet mod at gå til grunde i et egoistisk kaos. Dürkheim opfattede ligesom Marx industrialiseringen som et stort fremskridt. Men udviklingen fik også nogle uheldige konsekvenser. I det traditionelle samfund eksisterede der ifølge Dürkheim en mekanisk eller automatisk solidaritet. Den øgede individualisering, som var en af konsekvenserne af arbejdsdelingen, medførte også en øget afhængighed. Derfor opstod der nu en organisk solidaritet. Det opstår som følge af den stigende arbejdsdeling og dermed individualisering, men organisk solidaritet omfatter også en afhængighed, af andre samfundsmedlemmer. Og denne afhængighed er af det bindemiddel, der holder samfundet sammen, mener Dyrkheim. Han var faktisk meget bekymret for den stærke individualisme. Et af Dürkheims centrale begreber er anomi, som betyder normløshed eller normsammenbrud. Folk, der blev arbejdsløse, mistede samtidig deres sociale netværk, det kunne skabe en oplevelse af, at man ikke levede op til samfundets krav, og efterfølgende føre til anomi. Den sidste af de store traditionelle sociologer er Max Weber. Weber mente, at dyrkelsen af de kapitalistiske værdier kunne tilskrives den protestantiske tro. I mange religioner anses rigdom og et liv i luksus som syndigt, men for de fleste protestanter var det et tegn på Guds velvilje. Weber satte især fokus på begrebet rationalitet. Den, der baserer sine handlinger på traditioner eller religiøse værdier, handler ikke rationelt. Men i kapitalismen er markedskræfterne netop baseret på rational tænkning. Selvom Weber satte fokus på rationaliteten så skabte det også en bekymring hos ham. Han udtrykte det med begreberne rationalitetens jernbur og meningstab. For i det moderne samfund var mennesket spærret inde af den udvikling, man selv havde sat i gang. Den teknologiske udvikling havde gjort det muligt at beherske naturen, men samtidig forsvandt de hidtidige værdier, idealer og meningen med livet. Måske også en højere mening med livet, som var noget af det, religionen eller den guddommelige tro øh, kunne tilføre menneskene. Traditionelle sociologer beskrev og analyserede det moderne samfund. Det moderne samfunds gennembrud kan tidsfestes til 1870-1880. Modernismen begynder med Guds død, sagde Nietzsche i slutningen af 1800-tallet. Men på et tidspunkt blev modernismen afløst af en epoke, som fik navnet postmodernismen, altså eftermodernismen. Blandt andet den franske sociolog Lyotard, som levede 1924-1998, beskrev det postmoderne samfund. Lyotard tog udgangspunkt i, at de tre store fortællingers tid var forbi. De tre store fortællinger var kristendommen, nationalismen og marxismen. Disse overordnede store fortællinger bryder ifølge Lyotard sammen øh, i vores tid. Ingen overordnede totalitære ideologier, filosofier eller livssyn kan længere bruges. Alle systemer, der forsøger at forklare livet ud fra en helhedsforståelse, bryder ifølge Lyotard sammen. I stedet for disse store fortællinger eller overordnede kollektive mytiske rammer for det enkelte individs forståelse af sig selv, har man i den postmoderne tid kun små, fragmentariske, individuelt organiserede fortællinger. Det er nu op til hvert enkelt individ at skabe sin egen lille livsfortælling. En anden analyse og fortolkning af det postmoderne samfund er blevet formuleret af sociologen Brudil for at forstå samfundsudviklingen efter 1970'erne, siger Brotugliard, så skal man operere med tre historiske perioder. Det præmoderne samfund, som var opbygget omkring symbolske værdier. Det var det samfund, hvor befolkningen tog udgangspunkt i religionen, så osv. Den samfundsform blev erstattet af det moderne samfund, som Baudrillard beskriver som opbygget omkring produktion. I denne periode blev befolkningens samfundsopfattelse og selvforståelse præget af den rolle, de havde i produktionsprocessen. En fabriksarbejder selvforståelse rummer blandt andet opfattelsen af at være undertrygt eller udnyttet. Det er denne epoke, der... Som tidligere nævnt er analyseret af verdens sociologer, antropologer, filosofer, Marx, Weber, Dürkheim osv. Det samfund, som eksisterer i dag, betegner Baudrillard det postmoderne samfund. Det er et samfund, siger han, som er opbygget omkring simulation. Begrebet simulation må lige forklares. At simulere betyder at lade som om at forestille sig at foregive noget. En simulation er derfor en efterligning af noget virkeligt, ikke virkeligheden selv. Det postmoderne samfund er altså et samfund opbygget omkring simulation. Baudrillard opstiller en forholdsvis simpel model, hvor han på den ene side siger, at vi har virkeligheden Realiteterne. Og realiteterne er af simulationen, altså det, der skal forestille virkeligheden, men ikke er virkeligheden. Og disse simulationer forstærker hinanden og udvikler nye simulationer, så man kommer længere og længere væk fra virkeligheden. Og i informationssamfundet, siger Baudrillard, der er det medierne, der dominerer vores oplevelse af virkeligheden. Medierne formidler nemlig tegn og billeder, som bestemmer vores menneskelige relationer. Tegnene kan være moden, kunsten, musikken osv. Der er tale om billeder og tegn, som bliver opfattet som ægte, selvom de reelt erstatter den virkelige virkelighed. Så når et menneske i det moderne samfund opfattede sig selv som et resultat af den placering, han eller hun havde i Produktionslivet, så gælder det i det postmoderne samfund, at mennesket opfatter sig selv i relation til de tegn og billeder, der omgiver en. Det er svært at forklare og analysere det samfund, man lever i. Det er også svært at forklare Baudrillardes begreb det hyperreelle samfund. Men en af de forklaringsmodeller. Jeg mener, bedst beskriver begrebet hyperrealitet, eller den hyperreale verden er, at mange mennesker foretrækker Disneyland og andre forlystelsesparker, foretrækker tv-sport frem for den virkelige virkelighed. Og når denne virkelighedsflugt bliver en realitet, så betyder det normerne fra den hyperreelle verden også kommer til at kontrollere menneskers tanker og adfærd, mener Jean Baudrillard. Han siger det på den her måde. I den postmoderne verden flygter individet fra the desert of the real og ind i den ekstase, der kan findes i computernes eller mediernes hyperreelle verden. Ved begyndelsen af USA's krig mod Irak benyttede den amerikanske filminstruktør Michael Moore sin takketale for modtagelsen af en Oscar til at rase over præsident Bush. Vi lever i en fiktiv tid, råbte han, hvor vi har fiktive valgresultater, som medfører valget af en fiktiv præsident. Vi lever i en tid, hvor vi har en mand, der sender os i krig af fiktive grunde. Efter den første Irak krig i 1971 udgav Baudrillard et essay med den overraskende titel Golfkrigen fandt slet ikke sted. Baudrillards pointe var, at krigen ikke fandt sted andre steder end i medierne. Det var et forsøg, endnu et, på at få os til at åbne øjnene for mediernes store og ofte manipulerende betydning for vores oplevelse af virkeligheden. Det er, Hedtil har sagt om det moderne samfund og det postmoderne samfund, om det hyperreelle samfund, om simulakra og simulation osv. Det kan du først rigtig forstå, hvis du grundigt læser de afsnit på samfundsfag.com, der behandler disse spørgsmål. Du skal også sørge for at læse de afsnit, der beskriver den engelske sociolog Anthony Giddens teorier.